Continuem la nostra tertúlia política una setmana més, amb Ferran Almeida pel PSC. molt bon dia. Mol bon dia, molt bon ara. Ferran Pascual, per exemple, pues de Tiana, bon dia. Mol bon dia. I Miquel Navarro per Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana, molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. I avui, doncs, evidentment, la tertúlia política del programa no podria estar centrada en una altra qüestió que en aquesta commemoració del 23F que, doncs, que es va celebrar aquest dimecres. Hi han hagut moltes reaccions, molts records, abans d'entrar en matèria de, de doncs quines reaccions es van viure ahir no sé si doncs, voleu això compartir record o compartir doncs uh, alguna qüestió prèvia no sé home, com, no, per no, exemple no. explica home com es va viure Tiana jo no puc parlar Tiana estava a Barcelona encara no, no, jo, jo sí que vivia Diana i era membre de l'Ajuntament de Tiana eh, jo recordo que quan es va saber la notícia per cert aprofito per dir Aprofito per dir, ja que estem a la ràdio, que eh, el paper de la ràdio, tot el dia 23 i 24 de febrer, va ser un dels elements eh, absolutament indispensables, perquè això no triomfés, eh, val la pena dir-ho, val la pena recordar-ho, dir, una mica el paper que ha passat els anys i les noves tecnologies s'han fet amb el tema no, però, i el Facebook. Però diuen també que, que en qüestió de catàstrofes i qüestions naturals i temes així que es necessita molt la rapidesa, que la ràdio continua sent on la gent va primer a veure què ha passat. Eh? Sí, però la ràdio, eh, en aquell moment... En fi, eh, ahir sentia jo, no sé qui ho deia, penso que el Rodolfo Martín Villa, imagineu-vos, eh, que deia que, que com a cop d'estat ella va ser una xapussa. Ja parlarem després perquè hi ha coses que encara estan per, per, per conèixer, no? Però certament eh, van tancar la televisió, això sí, però, van ocupar Parada del Rei, però no les ràdios van emetre amb normalitat i les ràdios van ser eh, l'element el que tothom estava enganxat i va estar passada tota la nit com jo mateix enganxat. Jo recordo que en aquell moment vam tenir una reunió els regidors socialistes a casa d'en Rafael Ballús, i érem els cinc, deixeu-me recordar els noms, en Rafael Ballús, en Jaume Domènech, en Paco Riera, en Josep Pazó i el mateix. I el que nosaltres preteníem en aquell moment era reunir-nos a l'Ajuntament, és a dir, tenir una reunió permanent a l'Ajuntament de tots els regidors. No va ser possible perquè no vam localitzar ningú. Jo vull suposar, vull suposar que el, el cas de Convergència doncs devien estar potser fent el mateix a casa d'algú, i no hi eren, i en el cas del Suc, que hi havia en Carrasco, si no recordo malament, dos tres quarts del mateix, havien, vull suposar que, que era així, no? Eh, I bueno, allà vam estar fins que eh, el discurs del rei ja va deixar molt clar que bé, el discurs del rei significava, per una banda, que la televisió ja havia tornat a una certa normalitat, i per una altra banda ja es veia molt clar que ja no tenia possibilitats, de això fa molt o qual cosa, jo me'n vaig tornar cada una casa nostra, tot i que jo em vaig posar tota la vida enganxat a la televisió i a la ràdio amb les dues coses. Bueno, van ser moments preocupants. Jo el que no vaig tenir va ser por en aquell moment, que hi havia molta, no? ha molta gent que va tenir por, jo no. Me tenia molt clar que difícilment, difícilment eh, encara que t'hi fes el cop, mataria no ficaria en la presó totes les persones la democràtiques que en aquell moment tenien un càrrec públic perquè hi havia prou pressons i prou camps de concentració en tot l'estat per dedicar-los a tots, amb la qual cosa eh, ja es veia venir que aquí el, el, el que es pretenia era muntar un, muntar un govern on els militars tinguessin una certa però que d'aquí difícilment passaria, potser algunes persones molt significades, Carrillo explicava fa uns dies que ells i ells pensava que el matava, eh? Eh, i per això va mantenir amb, amb aquella dignitat, ell, en el Suárez i el, el Gutiérrez Mayado van mantenir... En Suárez no, no es va moure, eh? O sigui, si no, no, no, les no, imatges... No, el carrer tampoc. Allò, dos... asseguts, eh? I el Gutiérrez Mayado, que es va aixecar i va anar cap al Tejero, però van subjectar i no hi havia cap a més el foten a terra. Va ser els tres que no, que mm. no, que no van buquer... Però que la imatge és bastant impressiona impressionant, no? al veure com tots eh, s'amagaven i doncs es tiraven a terra i aquelles persones, no... Uh -huh. I bé, doncs, no va haver-hi... no va haver-hi... Eh... Pou per meva potser dos companys, algun concret potser sí, eh, però sí, clar, lògicament una gran preocupació pel que pogués passar, això sí. Una gran preocupació i veure veure com, com aniria evolucionant això. Eh. Ja dic, per sort, després cap a la 1 de la matinada, si no recordo malament, una cosa així, és quan ja es va veure que això difícilment, difícilment triomfaria, tot i que des del punt de vista d'alguns sí que el que va venir a continuació parcialment, si més sí que va representar el triomf de les postures que mantenien els, els, els líders dels, dels grupistes, en, en referència a la LOAPA, per això. Uh -huh. Sí, pues penso que és una cosa que s'ha d'entrar, i és a veure si va portar conseqüències i quines i, i com, però l'aniversari d'ahir, eh, per molta gent que havien participat en política, però des, de, des del carrer, no en no cap militància concreta, i... Bueno, per tant, jo diria que per tota la ciutadania que tenia una experiència recent, 7 anys, portàvem de, de, de, de la nova democràcia, sí, 7 anys, era, era una experiència estranya perquè no sabíem, ningú sabia què significa, quin significat tenia allò. Segurament per persones que d'una certa edat, que haguessin viscut la guerra civil, que haguessin viscut èpoques en la república i tot podria tenir uns significats molt diferents per la gent que tenia 20 anys, 25 anys, tot i haver viscut el franquisme, evidentment, les últims anys del franquisme, i per la gent encara més jove, inclús era com, com dir què, què passa o què, què significa tot això. Després és veritat que has vist, cops has estat, a molts països, i estan arribant notícies, i cadascú, potser, té les seves característiques, però el significat molt clar ha de trencar un, un, un, una manera de funcionament que la, a la població, les persones s'han donat això era el més important i si hi ha no ho sé, perquè hi havia inquietud i havia preocupació i, i quin era, què passaria millor. després és això, després entrem en tot cas si el cop d'estat va ser inocu o va tenir o conseqüències si... importants o inclús ahir doncs es parlava no? de si aquelles conseqüències encara duren o les sí. podem analitzar des del present no? fins i tot hi han dues lectures que es fan intent de cop d'estat o cop d'estat uh -huh. sí una has de su por la és una ajuda, no no eh, si voleu contar-ho, perquè això es va fer en el seu moment, hi han exactament, exactament, eh, els mateixos dies des de la proclamació de la República, fins al inici de la Guerra Civil, que des de la mort del Franco fins al, uh, al... perdó, la mort, de... sí, des de la mort del Franco, que que des de la mort del Franco fins al uh, 23 de febrer del 1981. Exactament el mateix nombre de dies. No deixes de ser curiós o potser no ho és eh? Ah, o sigui, deixes aquí pues una no. incògnita sobre de la taula. No, no només té números, no? O... Oh, no se sap. Hi ja. ha ja munt d'incògnita. 1.800 xiscats de dies, eh? I mm. amb tots els meus respectes, penso que alguns dels que van entrar no arriben a contar fins a tant. <laughs> sí. Prova, prova. Prova, <laughs> sí. prova ben és pura casualitat, Exacte. eh? Normalment, quan una aprenc a comptar, vol dir que té una, una capacitat de raonament i, és esclar, això <coughs> contrasta d'una cosa amb l'altra, no? Veure, jo em penso que amb aquest tema no és que s'hagi dit tot perquè crec que no està prou clar amb qui va participar i amb quin grau hi va participar no? uh -huh. Hi ha un llibre dels Cerques que és bastant bo La anatomia d'un instant eh? Sí, que és bastant bo però que jo penso que tampoc s'ha deixat alguna cosa en el tinter no? i és perquè malauradament a vegades la veritat d'aquestes coses se saben quan ja no en queda cap perquè és els que queden, tot i haver fet el fet doncs tampoc se'ls pot dir segons què no? A veure, va passar el que va passar, i va haver-hi un acolloniment general, es veia que era que com a cop d'estat era una mica xapussa, no? i tot lo que va anar venint al darrere doncs també semblava més aviat d'una sarsuela barata, malauradament, ni tot, i que, i que els trets i que la por era, però semblava més d'una historieta barata que no pas de les conseqüències que podia haver portat, tot i que algun, algun il·luminat, ex-general eh, de, de la... de les brigades que van anar a Rússia, doncs, eh, traies els tancs al carrer, no? Però jo crec que el més important d'això són les conseqüències que se'n van treure o la ferida que tothom diu, doncs, que la, el traspàs de la mort del, del dictador a la democràcia va ser modèlica. Jo segueixo dient, i aquí ho he dit moltes vegades, vull ho insistiré fins al dia que tanqui els ulls, doncs que per mi va ser una llei de puni final. I aquestes coses jo crec que ho demostren, no? Quines conseqüències va tenir això? Doncs el Ferran n'ha apuntat una de l'OAPA i d'altres conseqüències, la guerra les autonomies, el que, claro, que els bascos i catalanes, doncs, s'estaven passant. Cal recordar que quan es va donar aquest cop d'estat, si no recordo malament, hi havia dos segrestats, dos militars no sé si acabats d'assassinar o segrestats per la pareta, el qual vol dir que hi havia mal ambient en els quartels. I a mi el que m'agradaria saber i el que no s'ha dit és quanta gent dels quartels i quanta gent propera als quartels sabia que això s'estava coent i que això podia passar. I malauradament penso que això ens en assabentarem el dia que no en quedi cap d'aquests. És trist, però és així. Jo penso que això què ens va portar? Doncs una de les conseqüències que ens va portar és que els amics socialistes i molta gent que pensàvem que a Espanya no tenia que entrar a l OTAN, llavors vam dir, cony, entrem-hi demà mateix, perquè si estéssim a l'OTAN, doncs això no ens passaria, no? Suposo que amb això el Ferran serà, perquè ell també devia ser dels que cridava a l'OTAN, no, va ser fora, oi que és així, Ferran? ara ratllar contestar. Su reserva per fer sí, unes pitxes. Eh? Sí, sí. I, i després tots vem aplaudir, vem dir, hosti, entrem a la Hòtan, perquè si no entrem a la Hòtan sortiran del país cap a Perpinyà i lo encara ens han en recordat. Alguns encara ens ho havien explicat, no? jo crec que en aquí el, el, el govern va tenir un... després d'aquest fet va tenir una gosadia molt ferma i és posar el Narcis Serra que va ser el primer civil responsable de les forces armades i una mica, a poc a poc, el que es va anar fent, jo crec que en part intentat i per això ara és el que ens fa estar, penso jo, més tranquils eh, en els súbdits d'aquest país doncs ens fa estar més tranquils em sorprèn això de subdits eh? sí, bueno, ens agradi o no ens agradi, són subdits alguns de bon grat i esteu altres no, però tots són tot subdits, eh, vull dir ja fa, eh? doncs el, el, el que el que va comportar això doncs va ser que, que el Narcís Serra doncs comencés a, de mica en mica canviar la cúpula militar i els ensenyés que, que, que també havia de salvaguardar la unitat de la pàtria i els separatismes i tal, però que els militars havien d'aprendre anglès i havien d'aprendre de, de les tropes, o sigui, dels exèrcits europeus, què significava un exèrcit modern. I aquesta, penso jo, modificació, o adaptació que s'ha anat fent i que ara els militars doncs, tenen una formació i un tarannà que no deixa de ser una mica curiós, perquè encara hi ha coses de la Constitució que es mantenen, jo penso, a contrapèl amb el que és la mínima raó, la mínima raó personal, no? Però bé, jo crec que hi va haver una modernització, cosa que jo entenc, i el Ferran em penso que estarà d'acord amb mi, que no ha passat amb el món judicial, penso que encara és tan carca com quan vivia en Franco, aquests no s'han modificat, potser algun dia hi haurà algun jutge que fotrà un cop d'estat i tindrem sort i, i s'enfocarà bé, no? però hi ha algun estament com l'Església i, i, i la justícia que jo crec que, no vull dir que haguessin de passar per un 23F, però que potser valdria la pena que prenguessin exemple de l'esforç que han fet els militars en aquest aspecte. Uh, no sé si vols fer la rèplica, però sí que m'agradaria que després que fessis la rèplica entréssim en un tema que, que apuntava el Miquel de, de les autonomies, no una de les conseqüències, perquè precisament ahir l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, doncs manifestava la seva convicció en que en el moment en el que estem i en el país en el que estem no es podria repetir el 23F, però que sí que s'havia tornat a una percepció molt similar a la de les autonomies que es vivia en aquell moment, no? que en aquest punt sí que estàvem molt properes. A, a quan es vivia el 23 de fa del 81, no? Sí, sí, és evident que les autonomies van rebre una clatellada i un toc d'atenció terrible, i el Jordi Pujol, que és el president del meu país, no el meu president, vull dir, ja se sap que no és del meu gust, però bé, com a president de Catalunya, reconec que aquestes coses les té molt clares. Vull dir, en el model econòmic, evidentment, estem a les antípodes l'un de l'altre, però en el model personal jo crec que l'home ho té molt clar. I aquí sí que se l'ha de respectar i cal reconèixer que és veritat. Jo entenc que té tota la raó. Les autonomies... Va ser una de les coses que els militars hi tenen més fòbia, no? I jo crec que això és una de les coses que encara no se'ls hi ha curat del tot. Ferran. Aviam, eh, diverses coses. Ferran Almeida. Almeida, Sí, sí, hi, sí hi, ha, hi, ha, hi, ha, hi ha dos Ferrans. Sí. <laughs> hi ha dos Una cosa respecte del, respecte del 23F diu, no s'ha dit tot, no, no, no s'ha dit tot. Ni sabem tot. Perdona, diu, ahir va dir el rei que es mostrava convençut que ja es coneix tota la veritat sobre l'intent culpista el 23 ah, veure, de febrer. Això és el que diu el rei. I, possible, va, i, possible, I possiblement I diem... Que, I que si no s'ho inventen, diu. Diem, eh, diem que és el que ha de dir, va, doncs, doncs molt va, això ho diu el rei. Ni ho sabem tot, ni ho sabrem mai, a més a més. Eh? Ni ho sabrem mai. Per exemple... Per citar una cosa que no se n'ha parlat mai, jo aquí ara no hi he vist mai, i, i no hi viu. No he vist mai publicat els diaris. Em consta que la Guàrdia Civil de Bungat va córrer al Cava, aquell any. Al caserna de la Guàrdia Civil, encara era, va córrer al Cava. I ho ben a prop, això, eh? vull dir que hauria fet la Guàrdia Civil o que no hauria fet, no sé i què va passar, no va passar res l'estrany estranyes que no fesin com el dia del Pilar un vino espanyol eh, bueno. eh. a veure si és que ja estaven reciclats eh. diu, eh, diu en, en, en Miquel que bueno, l'altant tant entrar al 86 una mica més tard. i diu, ah, un Ferran... Jo t'explico la meva postura. Jo sóc antibalicista i antimilitarista per naturalesa i per conviccions. Bola, i ens estimem de... tots molt, també. De... Eh? I ens estimem tots molt, també. Bé, de, de tal manera que el tema de votant, per mi, va ser, jo dic, obertament, perquè eh? no tinc per què me un d'aquells gripaus que de vegades quan t'has de passar si estàs en un partit. I ho dic així. També és veritat que ha passat els anys, potser perquè els anys també eren una mica, i ja tornen més... Ja tornen més eh moderat i més, eh, que dius, bueno, tampoc era tan dolent, vull dir, si, si es modernitzava l'exèrcit, era cap aquí que s'havia d'anar, no no no, no hi ha una altra alternativa. Eh, dius, l'exèrcit ha canviat, efectivament, ha canviat, ha canviat per bé. Si algú hagués dit, el 20 gràs de fora del 81 o una mica abans, que arribaria a ser ministre de Defensa, una dona catalana i embarassada, haurien passat que un no existeix oh. el voto russo. Catalana, catalana... No, ver... Bé, ahir la Chacón no. va, va dir públicament que cada vegada deixava més el nacionalisme per combatre... No, no, no, el que li preguntaven... No, això que per... cada dia era menys perquè, nacionalista. Perquè, perquè responia a una pregunta concreta, sí. eh, no fem sí. roberta, no. La Xecón segurament no és nacionalista, però catalana sí. sí. No, no, no fotem. Home, no, i tant. Eh, escolta, que no sigui no, nacionalista. No, no, el, el, no al, de... el DNI segur que ho diu així. Sí. No. Per tant, no, sí. eh, tu dius, a l'exèrcit ha canviat, estem d'acord, l'exèrcit d'avui no té res a veure amb l'exèrcit d'aleshores. El món judicial, el món judicial és un món que vengen a part, només cal pensar en el que està passant amb el, amb el jutge Garzón, per exemple, on algun dia entrarem, eh, i hi ha tot un sector progressista, tot el sector de jutges per la democràcia, però és evident que l'associació professional de la judicatura i l'associació no sé què de Vitori, el part de Vitori no sé què, és eh, autèntica, carcullia en molts casos. Eh? Eh, eh, L'Església, eh, hi ha hagut un retrocés claríssim, des del meu de És dir, la postura de, de l'Església, al final, de, final del franquisme, al que representa la conferència episcopal espanyola, escolta, hi ha un retrocés de, de, de, de padre i muy eh, senyor, senyor Mío. I respecte a les autonomies, ja entrarem. A mi em feia gràcia amb Bono, que explicava l'altre dia, Amb Bono, que és del meu partit, del partit germà, vaja. Eh, ja, dir, ja sabia jo que a reaccionaria. És, és, és que ho he era que el eh? eh... Això estem convertint en un programa de tertúlia en mig d'humor. Ho he dit després a mi per veure què responies. Bé, doncs, eh, deia l'altre dia que ell es va sorprendre quan es va cridar i va dir no, no. Eh, autonomia, no, si nosaltres no volem autonomia. Nosaltres el que volem és... No, no, no aquí l'autonomia per tothom. I sembla ser que aquesta va ser una maniobra que en aquell moment es devia pactar entre, entre l'OCDE i, eh, i, i el PSOE. Probablement pressionats per l'exèrcit. Eh? Perquè ni la dreta eh, volia tolerar que hi haguessin unes regions, que se deien aleshores, diferenciades, com podien ser Euskadi, podien ser Catalunya i ser Galícia, respecte de les altres, ni eh, hi havia altra alternativa perquè eh, això es pogués mitjà acceptar que no fos el que café para tots, que és el que va ser al final. Però no, hi havia gent que no, que no, que no la volien, l'autonomia tal com... El, després ha estat una tota altra història, ha funcionat bé o malament, però ha anat tirant i ara hi ha un cert consens amb que això havia d'anar per aquí. Però en aquell moment no, eh? El que passa que el que no es podia tolerar per sectors àmplis, entre ells l'exèrcit, és que, bueno, aquí Catalunya, Euskadi, Galicia, tinguéssim un tracte diferenciat respecte de la resta d'Espanya. Quan és un fet que tant Navarra com Àlava, per exemple, ja tenien un tracte diferenciat tot el franquisme, eh? Tu t'ho ha recordar de les diputacions forales. Sí, senyor. Navarra, per exemple, tenia les lletres de canvi... Eh, contrasortir la gallina sortien les cadenes de Navarra i ho cobraven ells, això. Uh -huh. Per tant, ja hi havia un tracte diferenciat per aquestes provícies, les provícies leales, eh? Eh, i eh, se'ls va agrair per això, però i, ja havia un tracte diferenciat en algunes eh, provícies de manera notable, a més a més. Eh, Bé, bueno, d'aquí va sortir el per a todos i el Café para todos ha abocat amb una situació que, que cal replantejar-se, molts a més sí, Torno una mica al principi, quan parlant de si se sap tot os, eh, i que és, és veritat eh, jo recordo fins i tot que s'havia dit que abans del CUP hi havia hagut eh, problemes a la taula del despatx del mateix Fosso Ari però eh, suposo que era rumorologia de carrer eh, dir que, que havien arribat a, a pressions no estrictament polítiques de, de dimissió i, bueno, no ho sé, tot s'havia dit s'havia parlat, segurament podrien ser coses de carrer sí, que es veien sí, eh? l'exèrcit volia que plegués els mares i el Carrillo explicava ahir precisament sí. Que ell no, Diu, bueno... Va, el el Carrillo, quan va entrar al va dir... Pavia arriba abans del que, el que els passava. Recordeu que Pavia sí. és el va entrar sí. amb el cavall a dintre sí. de, de l'escurs. Però, Però jo no em pensava que fos en aquell moment, perquè justament s'havia encarregat un enemic que tenien tres sella i sella mm -hmm. en l'exèrcit, que era Suárez, i entrava un home que, per, no li poso cognoms sí, i per la seva postura personal, semblava que podia ser acceptat per l'exèrcit, eh? El Leopoldo, Carlos Sotelo, allò, el, el, el nebot del proto-màrtir, eh, de la cruzada. Que... No, i després, malgrat el, eh, el paper clar de, del rei en aquell moment i tot, però també els antecedents i les, les relacions amb... Clar que ho un, un culpista, com és el d'Alfonso Armada, no? però és igual. Ho diu? A, a l'armada que ell, que ell ho sota. Ah, clar, ell pot dir moltes coses, però va dir que són coses que, com que documentades i no sé, no sé si hi ha un Wikileaks o alguna filtració d'aquests documents perquè hi sortia algú que, que deia que, que, que, bueno, que havia transcrit coses que s'havien dit però que no, no era, evidentment, publicable i, bueno, jo sentia... I que van haver reunions no. de la ràdio i el peces farro, no. per exemple... Coses d'aquestes, però vull que en quan a la gènesi i la, el desenvolupament d'aquells aquell, fets, suposo que hi ha coses que encara fosques i n'hi haurà però sí que és veritat que recentment, en relació a que hi ha poder judicial, el tema de la sentència del Tribunal Constitucional i altres sentències d'aquest estil, o les dificultats, o moltes, moltes, les dificultats per fer la, el treball de memòria històrica de, de temes de la Guerra Civil, d'anul·lar judicis i aquestes coses, sí, i sí, de, sí, sí, de, anul·lar, declarar-los nuls. De fet, eh, sembla que les dificultats aquestes continuen com si nada hubiera pasado, no? Ara, cosa... ara, ara I és cerca que, que l'exèrcit no és el mateix, és que seria absurd que al segle XXI l'exèrcit fos el mateix de de, de, no sé, de la Guerra Civil o d'Àfrica o de coses diferents, però bueno, I això ja, també valorem els exèrcits també des de molts punts de vista i tampoc, en, tampoc crec jo que que, que els exèrcits siguin dels Estats Units o d'Europa, el que sigui siguin, no tinguin els seus problemes i les seves crítiques possibles Miquel A veure, jo crec que només fent un matís amb el tema de l'OTAN jo crec que el tema de l'OTAN, el que vam fer molts i amb això no vull a veure, no, no, no vull fer un acte de fe, sinó el que vam fer molts és que ja que no, sembla ser que no hi ha més remei que tenir exèrcit doncs entrem a l'OTAN perquè al menys tindrem un exèrcit si em permeteu l'expressió com Déu humana. Sí, sí, i aquest va ser el plantejament que ens vam fer tots però tapar-me el nas sí, sí, d'acord aquest va ser el plantejament que ens van fer tothom la majoria no? de dir, ostres, a veure si tenim un exèrcit modern i que almenys de sota de la gorra els hi puguem una mica recol·locar el que realment ha de un exèrcit modern. No? I aquí ja no em vull estendre més, perquè sobre bon, aquest estament... Bàsicament, no? bàsicament amb, el, sí, amb el control de les institucions. Sí, sí, sí. les institucions. Després, amb el tema del 23F, jo aquest matí sentia... Era evident que el pla que s'estava, pràcticament, s'estava intentant canviar el Suárez pel Calvo Sotelo, però que hi havia gent com l'Armada, que és una mica que a l'hora de triplar en Messi es coix comparat amb ell, doncs que l'home, amb un sopar, sembla uns dies abans, amb el Pujol i, i la seva dona, l'ex-president Pujol, que no sé perquè encara té tracte de president. Sí, perquè el pot tenir. Eh? El pot tenir. Doncs l'haurien de poder tenir tots, inclús el Montilla. Sí, sí, eh? sí, sí, sí, sí, sí. a mi el que sí, m'emprenya sí, molt tots. és que els mitjans de la corporació pública d'aquest país tractin de president el senyor Pujol i en el senyor Montilla el tractin del, els dos, els dos potser, de, de... del responsable del Tripartit i el Maragall també sí, sí. i entre rodelles eh? però bueno, és igual, Tracte el tema president. és que ell comentava doncs, que en aquest sopar es va, home és que ara entrarà el Calvo Sotelo i a l'armada només va comentar si és que hi és a temps el qual vol dir que aquest senyor alguna cosa ja sabia Potser no sabia el dia i l'hora exacta, però alguna cosa ja sabia. I jo amb el tema de la justícia penso que el Ferran ha anomenat dos o tres fets, Ferran Almeida ha anomenat dos o tres fets que realment doncs, són veritat de sentències que, que són més generalistes, però jo crec que la justícia inclús no ha canviat ni en els temes més baixos, que amb dos els meus respectes i des de la meva ignorància jo crec que és on es fa més recolzament del feixisme. A veure, m'explicaré. Quan uns ocupes entren en una casa, t'ocupen la casa teva, que es portes un mes que no hi ets, no sé què, i després la llei et diu que s'ha d'esperar perquè no hi ha el jutge de guàrdia, perquè no sé s'ha d'esperar, no sé, un mes i mig, i hi hagi un any i mig a posava i posar demandes i posar totes les històries. Vull dir, a veure, quan nosaltres parlem que la justícia no funciona perquè el Tribunal Constitucional ha dit no sé què de l'Estatut, això té unes connotacions, que com han acabat, que la gent ha acabat dient que diguin lo que vulguin, cony, però jo no arribo a final de més. a veure com ho arreglem això. Jo penso que la justícia el que està fent és una feina molt sorda, però que la veritat lo que fa en realitat és encabronar el personal. I permeteu-me l'expressió. Jo m'he arribat a trobar en fets en què un diu, si tornés la Guàrdia Civil, és trist, però hi ha molta gent que arribem a, que, que arriba a fer-se aquest comentari. Per què? Perquè veus coses que clamen al cel. Mireu, jo davant de casa meva vaig veure un primer de novembre com entraven tres individus a ocupar la casa del davant. A la tarda matí, jo vaig trucar a la policia local. Es van estar des de les 9 del de matí fins a la 1 del migdia. Set persones d'uniforme i tres vehicles de la policia. Dos dels mossos d'esquadra i un de la policia local de Tiana i 7 o 8 persones d'uniforme amb llamar-me corresponent. Vosaltres sabeu el que costa de diners la pallaçada d'aquells tres individus? Jo estic segur que els van portar al premi al quartel dels Mossos d'Esquadra i aquella gent van sortir abans que els altres canviessin al torn. Això és el que jo vull dir que la justícia no ha canviat. I això és el que fa que la gent ens tornem o es tornin cada dia més feixistes. Perquè és clar, la resposta més ràpida i la manera més pràctica de fer política és dir, no, escolti, els hi foto dos cops de pal i això s'acaba amb un quart d'hora. Lo que feia la Guàrdia Civil abans, agafar els veïns i dir, vostè, miren? Pa dintre. I al cap de dos minuts senties, ui, ai, ui, ai, ja està res suelto, vinga, cap dintre. Doncs jo crec que, que aquests són els petits detalls que la gent del carrer no observa i que realment això el que fan és anar fomentant un, uns plantejaments i uns criteris que acaben derivant, doncs, amb, amb actituds purament feixistes, de gent que inclús surt el comentari que no, jo recicte no lo soy, però los moros que los manden paso a casa. Eh? I ho dic en una llengua, que és una llengua que fa quatre dies va venir com els moros, no en Pastera, però en Savillano. I entre ells hi ha el meu avi, també. Eh? Vull dir, no, no, que no voldria que la gent ho entengués com una manca de respecte. Entre els que van venir amb el Savillano hi ha el meu avi patern. Vull dir que em sap molt de greu, però que, que vull dir que aquestes coses i aquesta manca d'ajut i aquesta manca d'amplitud de mires fa que la gent acabem agafant unes actituds que són autènticament feixistes. I algú té molt d'interès en que això sigui així. Això no passa perquè sí. Jo crec que hi ha col·lectius i, i gent que pensa i que té molt clar que vol que això passi així. I aquí, doncs, això ens deriva a, a l'actualitat, no?, de dir, ahir es va commemorar el 23 f però què en queda d'aquest 23 f O ja parla una mica tancant el tema, eh?, perquè ara parlarem de totes les revoltes que s'estan produint al món ara. Jo crec que queda la impossibilitat eh, pràctica de que un cop d'estat clàssic es pugui produir en aquest país. Difícilment ens tornarem a trobar, penso, eh?, Difícilment ens tornarem a trobar en una situació com la d'aquell dia, que l'exèrcit doncs, pretengui desplaçar el poder civil. L'exèrcit, insistim, ha canviat i, home, si una cosa certa és que d'alguna manera la democràcia ha anat calant. Com a mínim la democràcia formal, perquè una democràcia més profunditat ja seria més discutible si ha tingut eh, ha calat o no ha calat. Eh? En, en Miquel plantejava un tema que mereixeria, crec jo, un, un monogràfic perquè... Eh, certament eh, està posant el dit a l'anàfra d'una qüestió que és extraordinàriament perillosa, eh? que és eh, potenciar des de diversos sectors, estaments i de vegades des de càrrecs públics, i no gaire lluny d'aquí, per exemple, eh? dos sentiments de, de, de xenofòbia, etc eh, etc. Això és extraordinàriament perillós. I a benefici d'aquí? Home, per mi està molt clar, Miquel. I per mi també. Eh? A benefici d'aquí baixo. I per mi també està clar, per això ho dic. Exacte. Eh, què podem fer? Pedagogia és l'única cosa que podem fer. Pedagogia. Pedagogia i anar matxacant constantment. Això no podem fer una altra cosa. Tenim la guerra perduda, companya. Ja. ja ho sé, que tenim una guerra perduda, però... En fi, ja ho sé. Sé que és una guerra complicada, però aviam... Jo ja fa molts anys que penso que... Lluitar contra la demagogia, fent més de demagogia, és una batalla amb la qual no hi entraré mai. És a dir, jo em nego, personalment, eh, per raons ètiques, i d'una de... estetat personal meva, que quan algú fa demagogia, seguir-li el joc fent més de demagogia. Perquè aquesta és una espiral que no s'acaba mai. Aleshores, és un problema d'actituds. I és veritat que hi ha en uns sectors creixents, a més a més de la nostra població, que eh, bueno, es, deixen, es deixen influir per unes determinades postures que pensen que la culpa de tot això pues és o d'un determinat govern, d'un determinat color, o dels, o dels estrangers, sobretot, no tant els estrangers, eh? els estrangers de moltes menes, els estrangers pobres, diríem. Eh? Diem-ne sud-americans i diem-ne africans, per dir les coses com són perquè la gent ja no s'hi fica tant, eh? si amb els suïssos, o els italians, o amb els alemanys que viuen a Catalunya, oh, oh. per exemple. Eh? O amb els amics que viuen amb algunes altres. Exacte. exacte eh? oh. eh, oh. Què s'hi ha de fer contra això? Jo oh. realment no tinc la fórmula màgica, però penso que l'única cosa, cosa que honestament podem fer és batallar contra això. I hi ha una altra cosa que has dit, que aquí sí que convidria eh, fer més matisos, perquè, eh, aviam, la justícia en general... Eh? en general, i la d'aquest país també, oblida una cosa, normalment ha oblidat una cosa important. Vull dir, la, la justícia ha tingut una evolució des de l'època dels, dels romans, i en particular la justícia penal, per entendre però també la civil a bona mesura, eh? en el que eh, la justícia penal n'ava i anat sempre en el sentit de recuperar el delinqüent, el que, el que, el que comedia un il·lícit. I això està molt bé, perquè és cap a d'anar. Però normalment s'han oblidat de la víctima. I això és, molt, i això és dolent. Està, està, està molt bé que s'intenti recuperar a la persona que delinqüit o que ha comès un il·lícit o qualsevol tipus. Però bueno, moltes vegades es deixa absolutament desemparada a la víctima d'aquesta persona. I això és, això és greu i eh, s'ha de mirar de quina manera resol. El que tu deies dels ocupes, i no cal que tinguin allà amb emporros i tirin bales, eh, sinó simplement que hi hagi una normativa que permeti unes actuacions més ràpides i més i més eh, quan, quan es comprova una determinada situació de fet. I amb menys cos i menys protocol. Mm. Exacte. Si sí, un... Que això afavoriria, diríem, la víctima del fet delictiu. És que és això. Jo m'espero si, si volem canviar de tema, perquè realment tu preguntaves, Patricia, la relació o sobre el intent de cop d'estat, el 23CF, i hem derivat a molts temes que, que, que, jo crec que, que, que, que, que són divan, molt sí. candents, són, actuals, són realment greus, divan, greus sí. perquè però no, no tenen una relació directa, que segurament tenia més relació amb, amb coses com l'estructura de l'estat i com interessos també, evidentment, interessos de, de grups particulars. I sí, el tema d'això d'aquestes tendències xenòfobes, racistes o feixistes, no només per temes com les injustícies, que sembla que és l'únic origen, sinó des de la crisi, els casos de corrupció, i que segons que duren ni duren, no passa res. Aquella persona segueix al capdavant d'unes institucions, malgrat, no sé, tot cosa on la gent realment pensa jo a lo mío, Eh? Sí, jo meu, i... algú pensa això i l'altra i... manifesta que el tornarà a botar a... Sí, tot. Sí. Tot, jo deixa, crec que és una suma de coses tu, el que fa, fa creixer sí, aquest caldo no? aquest de... la gent que és capaç de fer, de posar-me a la caixa el que té la virtut de crear un clientelisme que li és fidel mm -hmm. sí. és així, malauradament això és així no? és així Bé, tanquem, com dèiem, el 23F i, i anem a parlar de l'àmbit internacional perquè aquests dies doncs, és el que està omplint l'actualitat i hem de dir que la repressió de, de Gaddafi, mm, sí, ara parlarem també d'això, Miquel, però volia fer bé aquest apunt internacional perquè la repressió de Gaddafi diuen que hauria causat ja 10.000 morts. 10.000 morts, o sigui, paraules majors, sí, sí. eh? I precisament ahir també dèiem que la Unió Europea es prepara per evacuar els 10.000 comunitaris de Líbia mentre creix la por d'una onada de refugiats. En fi, doncs això fa una mica de valoració de tot el que està passant en el món àrab. Bueno, només que fa uns, un mes, o així, com vam començar a Tunísia, o dos mesos i després a Egipte, hi havia tota una, tot una evolució que era impensable, però semblava que anava per una banda en el cas de Líbia i segurament altres, altres dictadures, altres països així ten un, un, un desenllaç molt diferent del que, del que havíem vist fa dues setmanes de moment, tampoc estava clar que on anava el cas d'Egipte, eh, però, bueno, penso que tothom està una mica esturat i crítiques dels mitjans, però suposo que també de l'agenda dir per què la Unió Europea, perquè les Nacions Unides, com una altra vegada les Nacions Unides, com el cas d'Iraq el cas d'Iraq, de... el tot aquells casos allà Passen les coses i a més a més eh, passen amb la gravetat aquesta que era les últimes notícies. 10.000 mots. Eh, bueno, no, és que no acabem de condemnar, però sí, esperem dos dies, sabem què passa. Bueno, no sé no sé perquè costa tant de dir allò està malament. Llavors necessiten dos dies per aquella, per, per reaccionar i dir, sí, realment no sé, condemnem l'ús d'abusiu de la força. De fet, és una massacra, fet, és un genocidi. Bueno, és que el germen segurament està al principi no, no sé però o sí sigui I... que aquests dies s'ha parlat d'acusar doncs, Gaddafi per sí, sí. crims contra l'humanitat sí, sí, sí, clar l'evidència és, és tal ja que adéu-déu a veure, a mi aquest sí que és un tema que em fa molta por mm. sincerament, molta la, la por la compartim sí, sí. perquè por. sí. Porque... jo crec que això és una bomba de religeria que n... ni els propis governs almenys per l'anàlisi personal que jo en faig, ni els propis governs saben les conseqüències que pot tenir, entre altres coses perquè jo crec que dono la impressió de que els hi he esclatat a les mans sense esperar-se. Jo crec que en, en els països que dominen el món, econòmica i, i militarment, pues els han enganxat amb el pas canviat, perquè ha sigut unes espècies de revolta que s'han muntat vull dir, d'una manera diferent de com es muntaven fins ara els mitjans de comunicació és evident que amb aquestes dictadures ja ja es controlaven, però de cop i volta han sortit les noves tecnologies i de cop i volta s'han aplegat un munt de gent en un lloc que ningú ja s'esperava i, i no havia sortit en cap diari que tocaven a, a replegar-se'n allà no? i això és el que em fa la fita que canvia aquest aspecte a veure, que aquests països amb, el, amb els sanguinaris que vien havia al capdavant ja anava bé és evident que anava bé per Occident això anava de meravella no? Vull dir, perquè desgraciat del país d'aquests que té la desgràcia de tenir patroli en quantitat perquè el primer que fan és fotre un titella i esclavitzar-los a tots això li està passant a molts països d'aquests que ara es revolten però és que de Guinea no se'n parla i està passant tres quarts del mateix i el problema és a veure, vivien malament, però vull dir, segueixen vivint malament ja a sobre atropellats, perquè esclar, perquè ja han trobat petroli. I ara, doncs, en aquí, jo crec que això sí que fa autènticament por, i cuidado, que això, vull dir, és una on expansiva. De manera que, vull dir, ara potser ho veiem una mica més lluny, perquè és a Líbia, perquè és a Egipte, però és que el Marroc ja se les tenen, eh? I conta conta conta que vull dir, que això pot acabar a l'altra banda de l'estret. I aquí sí que no sabem fins on te pot arribar el tema eh? A mi aquests, aquesta qüestió Em fa molta por A veure, podem entrar Que si és un sanguinari el Gaddafi tal Ho és ara, ho era fa sí. dos anys I ho era fa deu anys I fa sis mesos s'aplaudien doncs, pertot arreu Vull dir, després d'haver fotut un avió De la Panama amb l'aire I amb 200 i escaig de persones Doncs bueno, se li ha posat l'estora vermella Perquè venia com venia no? Vull dir o sigui que, que aquesta gent eren uns cafres ja ho sabíem, el que passa que eren uns cafres que ara a, a través del Facebook se'ls se ha girat la truita i ara sembla que, que haguem vist des d'avui que eren criminals no home, ja fa anys que se'ls podia haver jutjat a mi aquest és un tema que em fa molta por i aquí sí que no els podrem apuntar a l'OTA els exèrcits aquests eh? i aquests sí que no els podrem apuntar a l'OTA perquè bueno, ja s'està veient a la Líbia de Gaddafi s'han atrevit a bombardejar amb, amb, amb avions la població civil això aquí es va fer la guerra del 36 a la guerra del 36 per provar les armes dels alemanys i dels italians i ara aquests, aquests bàrbars ho han tornat a repetir no? vull dir, bueno, la millor el Gaddafi de segon cognom es diu Franco Bamonde, saber perquè eh, repetir experiències d'aquestes són com bastant cafres no volia matisar, que, que doncs, recordar que sí que al Marroc milers de joves han sortit al carrer demanant les llibertats i la justícia i recordar que més allà de, de Líbia, doncs, Tunísia, també hi han hagut eh, tots aquests incidents, Marroc com dèiem també... És sí, però dir... com que aquí també són súbdits, de Marroc ens diuen que no volen enderrocar el rei, que el que volen és que el rei els doni més llibertat. És clar, aquí també són súbdits. No fos cas que això també obris segons quins ulls i es comencés a demanar segons què, no? M'he de dir, fixa-t'hi, fixa-t'hi, que el discurs és diferent, eh? El Marroc amb Líbia, vols dir? Clar, Líbia és un tirà i Egipte era un tirà i el Marroc, doncs, es demana una mica més de per turisme i tal i qual, però de... no, no, el rei, el rei és la figura cap el rei no es pot tocar, eh? Compte, compte que quan quan hi han coses que ens poden tocar al a viuen aquí, hem de vendre la moto d'una altra manera. Eh? I fa dos dies que també van fotre fora els periodistes espanyols. Eh? Uh -huh. Uh -huh. Dir, perquè, clar, allà tenen un tomàquet amb el Saharau, vist que els vam deixar amb el cul en l'aire, de, de tres parells de nassos, per no dir una transpressió. Dir, però això no se'n parla. I es parla d'aquells joves que es manifesten al Marroc, que es manifesten pel mateix que els de l'Ibe i els mateixos que, que els de Tunísia, perquè no tenen feina i perquè passen gana, si no, no vindrien amb pastera fins aquí, perquè la gent, clar, quan té gana, s'espavila, i això és impossible d'evitar. I més quan geogràficament, doncs, es pot accedir. I els italians en aquests moments tenen l'autèntica por de que ha de Tunisia els hi vingui una, una onada de gent, no? I et surt un animal com el Berrusconi i diu, no, que no el vaig trucar per no molestar-lo, aquell si estava enfrescat amb la guerra no el distreguis, no? Ja és el colmo del cinisme. I aquest és un dirigent europeu, eh? Cuidado. El que va fer aquest comentari és un dirigent europeu. I... Sí, no, no és un tema també molt col·lateral eh? però penso que és colateral però a vegades núclies, no és com, com el tema que parlavam abans, eh? És un dirigent europeu, és veritat, duna democràcia europea i, i tal i tot i dius, realment eh, funcionem bé moltes coses, no sé, només ho deixo a fet, eh? La pregunta. Sí, sí. No. Aviam, no, és, no. és Marroc, eh, Tunisia. Egipte, Líbia, segueix, és Berenc, és Yemen, sí, sí. És, és Síria, és Iran segurament, és Iraq, també, etc. I a mi això em produeix, dues sensacions que són contradictòries, eh? D'una banda, eh, bueno, et duen una certa esperança que hi hagi una mobilització de la gent reclamar més democràcia. Que no sé si el que reclama és més democràcia o reclama més pa. Eh, això seria una qüestió que caldria veure, que vull dir que si la gent visqués eh, a un nivell de vida més alt que el que tenen, sí, hi hauria hagut aquest, aquest manell o no ho no hauria estat. Però, per un altre costat, eh, dius, molt bé, ara s'ha encarregat eh, Mubarak, s'ha encarregat eh, el Ben Ali, el, de, el de Tunísia, un eh, és possible que acabi havent de marxar també el senyor Gaddafi, i què ve el darrere? Perquè el que ve al darrere, per exemple, al Marroc, perdó, a Marroc, a, a Egipte, són els germans musulmans, sí, el que ja han de... dit que establiran la, la llei islàmica com a, a, com a norma civil, diríem, eh? Com, com tenen a Iran, per exemple. I, escolti, perdone, I els que no són eh, musulmans, que és un percentatge important d'aquest país, hi ha molt cristià, hi ha molt copte eh, a, a, a l'Egipte, diu no, no, la llei islàmica també és bona per ells. És a dir, un fonamentalisme, encara que sigui per elecció, és bo que sigui eh, o no és bo. La fugida, l'èxode, que ja s'està manifestant, a l'Empedus s'estan arribant, a Lampedusa té el problema que està molt a prop de, molt a prop de Tunísia. Estan arribant milers de, de gent que, que estan fugint d'allà. Mm? Mm, com es controlarà això? Sí, el problema que hi han aquí és el problema mateix que va passar amb Rússia, per exemple. No? Que van matar el Sari i va venir l'Stalin. I dius, hosti, per, per aquest viatge... Va sortir la vella i... Clar, el... És dir, per què es tolerava o perquè què eh, Occident feia, tancava els ulls davant de fets com això, que el Gaddafi porti 40 anys, més dels 69, si no recordo gaire eh. bé, Mugara 41, de... per què? Per dues raons. La primera perquè, bueno, mentre hi hagués una certa estabilitat, eh? no, ja, ja els hi anava bé. I la segona pel patró a Líbia, també. No fa que es va marlar. el cas de Líbia, cony, s'han donat petons a la boca, eh? El Gaddafi va venir a Espanya, li va regalar el cavall blanc a la França, ah, per exemple. I, el el, veus, no? I amb el cas d'Egipte, el, can, el Canal, per exemple. Va al Jardí de la Boncloa i, escolta, rebut amb tots els honors. Home, escolta, perdoni, aquest senyor no? era un d'aquests que eh, eh, estava aliat amb, amb el terrorisme. No, sí, sí, però ja ha demanat disculpes, conya, ja ha demanat disculpes. I s'acaba la història. Ha demanat i estaven en gas i, i, i petrolí i bon preu, eh? Aquesta hipocresia dels països occidentals, clar, com la solucionem? Perquè, evidentment, el que pot venir al darrere pot ser, jo no diria ni més perillós, simplement, eh, més preocupant, potser, en alguns aspectes que no pas el que teníem fins ara. Jo crec que és més perillós. Malauradament, jo sóc molt pessimista en aquest tema. Eh? Penso que això portarà les conseqüències econòmiques no està portant perquè el apo i el tancament del canal de Suez està pujant al petroli a preus bàrbars, per dir-ho d'alguna manera. I el tema de la inseguretat en aquests països, vull dir, clar, també s'ha de tenir en compte que si en aquí hem tenir que fer una llei de punt final per poder mitjanament viure sense que la gent es matés, i va sortir un tejero, com hem dit al començament, calculen aquests països que porten tants anys esclavitzats, no? Uh, això de dir avui per demà doncs matem o fotem fora el Mubarak i demà votem i serem tots demòcrates Hosti, jo això ho veig dificilíssim perquè veure, vulguem o no vulguem ens agradi o no ens agradi viure amb democràcia comporta certa formació prèvia és tris però és així vull dir, no, no es pot ser demòcrata d'un dia per l'altre perquè tenim mostres claríssimes en aquest país com en Fraga que morirà sense ser demòcrata a veure, morirà sense ser demòcrata i en aquest senyor l'hem tingut a Anglaterra que en allà en podia haver après cony tampoc n'hi ha així n'ha après Vull dir, tu creus sí. que els 59-60 milions d'egipcis els portaran a Anglaterra a prendre democràcia uh... no la prendran mai pobrets la prendran els fills dels seus fills a la millor però mentre això no arribi sí, però, com es farà llavors, això? Veure, hi ha una cosa que és contradictòria perquè quin procés és? perquè si diem que ja ens anava bé a Occident que determinada situació de dictadura algunes diguéssim realment cruentes altres, però anava bé hi quins quin esforços s'han fet perquè per ajudar els processos democràtics aquí. Bueno, sí, el, Moha, el fill del Mohamed Mehmet de Marroc va dir que faria reformes. No sementes, home, Si podem aguantar 50, 50 anys més, 100 anys més, tenim patrull i tenim recursos i això, és igual. Sí, Ara, al moment que passa això, ens preocupa que allà ja no siguin capaços de ser democràtics, és veritat, eh? La meva preocupació i és ser, eh? sí, no, no, jo vull, jo no vull dir que no va que no sí, vagin de ser, eh? Jo no vull dir que no vagin de ser vull dir que no ho podran ser-ho perquè no en sabran, penso jo, pobre gent de ser-ho. No en sabran, és que aquí no en vam saber, i encara hi ha gent que no en sap, Vull dir, jo penso que encara hi ha gent que té tics autènticament autoritaris i, i d'un feixisme total i absolut. Vull dir, a veure, quan un senyor com en Fraga, repeteixo, surt i diu eh, «No les voy a dar subvención, encima para que me critiquen». Ja, perdoni, les subvencions no són diners de la seva butxaca, són diners, són diners del govern que vostè representa. I vostè representa els que l'han votat, els que no l'han votat i els que no el votaran mai també. En aquests també els governa i també els representa. Això és l'essència de la democràcia i si un senyor com aquest no ho entén com és difícil que ho entenguin gent que pobrets no, no, no, han tingut ocasió ni de que els hi expliquessin això no de que ho assimilin, sinó de que els hi expliquin no vull dir que no se'ls hagi de democratitzar però dir que, cuidado, que abans que no arribin a viure amb aquesta sensació i amb aquesta plena llibertat n -n han de passar moltes de coses malauradament n'han de passar moltes de coses el que passa és que eh... sí, això serveix com a mínim, com a mínim, com a mínim, eh per tallar la corrupció. O sigui, les grans fortunes, immenses fortunes, que s'han fet al darrere d'això, al rei del Morroc. Eh? Recordem que tots els ingressos del forfat no van, no van al, a les arques de l'estat, eh? van, van, van direct, directament al compte del rei. Si Com a mínim servís per això, amb alguna cosa s'hauria avançat. El que passa que comparteixo bastant no, el que estàs dient. Eh? Són com... I, que, I que hi ha certes possibilitats, de que eh, canviïn els collars, però els cossos i els mateixos. És sempre adecible el que pot passar, eh? això està claríssim. I, i, no, i no totes les, les perspectives són bones, això està clar. I, i, bon. jo, i jo em temo molt que eh, Occident, aquests països enormement civilitzats, que formen part de, de l'Occident, eh? I, i de la Unió Europea i dels Estats Units, mentre els garanteixi petroli bon preu, tragaran el que sigui. Bé, ens queden poquets minuts per acabar la tertúlia, però també m'agradaria perquè doncs, bé aquesta setmana se n'ha parlat molt des de diversos àmbits de les retallades que està fent bé, que s'estan produint doncs, retallades socials concretament. La setmana passada ja ho apuntàvem una mica amb tot el tema de la sanitat i també doncs, de l'obra social a través del tema de les caixes. Aquesta setmana doncs coneixíem també que, que aquí el casal d'Avis de Tiana doncs, ja ho ha anunciat que l'obra social de la caixa no aportarà els 4.000 euros que que ja portava cada any, és a dir que aquests 4.000 euros no no comptaran i bé, doncs m'agradaria posar sobre la taula això també, no? Perquè aquesta setmana s'ha parlat molt el, des de l'àmbit sanitari, han hagut reivindicacions i públicament han manifestat s'han manifestat en contra de les declaracions de Boi Ruiz perquè els i demanava que treballessin més hores i doncs bé, doncs uns mesixos i personal sanitari ja deia que els hi han reduït un 5% del sòu i que més hores doncs és pràcticament impossible. En fi, ratallador de soci no sé si voleu fer algun comentari sobre el tema com ha de jubilat no. <ríe> a veure, jo a, a, a mi el que em sorprèn de, del govern del senyor Mas vull dir hi ha, hi ha diverses coses que em sorprenen no? en primer lloc voldria deixar clar que jo sóc dels que penso que el tripartit vull dir, es va anunciar que ho havia fet tot malament i potser tampoc tot tan malament no ho va fer però hi han coses que a mi em sorprenen i és Uh, un partit com Convergència i Unió que no estem parlant de ciutadans o del senyor Laporta que és nou vingut. és un partit Convergència i Unió recordo que són dos partits o sigui que abans parlàvem del tripartit ara podien parlar del bipartit doncs uh, tenia bastants, bastants, bastants diputats i resulta que li estan sortint coses que, oh, és que això no ho sabíem que... el, el tema dels 80 per hora és de traca i mocador Hosti. és de traca i mocador perquè, clar això... Les les les saïretes, és sí, una, I una despesa, sí, a més a més. Sí. sí, sí, i jo penso que bastant inútil. Mm -hmm. Bastant inútil perquè, en definitiva, la majoria o bona part dels usuaris de, de la B20 per dir alguna cosa, alguns moltes hores voldrien no anar a 80 no Puc anar a 30! Puc a 30! No tenir que fer caravana. Sense parar. Eh? Sense, parar. Sense parar. I... i i no, no poden, I, i, vull dir, però és que no, aquest tros el farem, després ens ha sortit foment... Perdoni, vostè és una força política que sempre s'ha omplat la boca dient que nosaltres hem tret més diputats que ningú, però no ens deixen governar perquè hem fet una coalició. I tot això no s'envia assabentat, tot això no ho coneixia, que cony fotien els seus diputats quan estaven a la posició. Per mi aquesta és una i molt essencial. Les controvèrsies que han vingut després entre el senyor Felip Puig, el senyor Recoder i tal... Mm, són bastant, bastant, bastant comparables a les que hi havia entre el senyor Saura i el senyor Carot i el senyor Montilla no? bastant comparables i amb l'altra amb l'excusa la, que els altres eren de diferents partits i aquests són de la mateixa penya bé, sombi bipartit. han arribat inclús nomenaments. l'alcalde de Lloret, que el senyor Crespo que havia de ser el cap de trànsit doncs els hi ha dit que no, suposo que ara deu ser perquè deu tocar col·locar al costat algú de unió i aquest no deu voler. El regidor de Badalona, eh, vull dir que havia d'anar immigració, quan el van anomenar o el na van anomenar l'Alpe Pere, sí. També van aixecar el dit i van dir no, que aixòòlit. No, sí senyor, no. que també li van dir no no, aquest senyor no perquè toca amb bund de Unió democràtica. I, és clar. I ara resulta que també ens hem assabentat que hi ha han cinc o 6 familiars directes, que també s'han col·locat a la Generalitat. O sigui que quan la gent diu és más de lo mismo, doncs malauradament que va que hi ha un canvi de govern els hi hem d'acabar donant la raó. Jo penso que les retallades sabien que s'havien de fer, perquè ho sabíem tothom, perquè no van tenir els bigotis de tiro abans de les eleccions. Jo crec que això és el que acaba desencisant a la gent de a votar. Jo crec que això és el que acaba desencisant a la gent de a votar. I us prometo que si jo tinc el com a veure amb Esquerra les properes eleccions municipals, potser el programa d'Esquerra dirà coses que molta gent considerarà que no són políticament correctes, però que seran veritat. Perquè jo penso que ja n'hi ha prou de que la gent se li vengui la moto cada vegada que hi ha eleccions. Ja n'hi ha prou. Perquè això és prendre la gent per tonta. I la gent, sortosament, tan tontos no som. Una mica ens deixem enganyar. Mira, amb el cas del Ruiz Mateus enganyat per dos vegades els mateixos no? enganyat per dos vegades els mateixos però bé, nosaltres és que ho fem a cada elecció i clar, acaba que en ha eleccions prometem un munt de coses que en... aquesta vegada jo penso que era l'ocasió de ser sincer i dir, miri senyor, s'haurà d'anar per aquí perquè és que no tenim cap més remei i anirem nosaltres i si, I si, el... I si... I surten els altres hi hauran d'anar-hi també perquè és que no ens en podem escapar i no han sigut valents per això amb la sanitat amb l'assistència social. Ara ja diuen que la llei de dependència només seran els casos més extres. Mira, jo tinc el meu sogre pobret que quan li volien venir fer la revisió pel cas de la dependència ja fotia 8 mesos que es via mort, no? Suposo que amb això a nivell d'estat deuen dir, mira, un que ens n'hem estalviat Estris, però jo crec que ells amb els diputats que tenien en les anteriors legislatures a veure, repeteixo, jo entenc que pugi el de Ciudadanos o pugi en la porta i digui jo només vull la independència, hola, doncs pues sí senyor, vinga, va però cuidado, quan un té 60 i escaig de diputats doncs els ha de posar a pencar i averiguar coses del govern per fer un programa com Déu humana i per poder el dia que hi és doncs no fer el ridícul que s'està fent no, no, ja no parlo dels 100 dies de gràcia, eh? jo parlo dels primers dies de desgràcia del govern de Convergència i Unió, senzillament en bona part, en bona part, eh, m'endereixo al que ha dit el Miquel, perquè cert, eh, hi ha hagut fins ara, eh, això ho comentàvem ja l'altre dia, una, una gestió absolutament erràtica, que sovint s'ha distingit per una mala manera de fer, una de les últimes coses. Home, ja em penso que no és no és ni correcte políticament, però tampoc a nivell de carrer, tractat d'analfabet, el senyor Pere Navarro, que és el director general de trànsit de l'Estat, eh, simplement perquè el que està ara aquí, l'equivalent aquí, discrepa del seu punt de vista. Eh, no tolero que em doni un que no ha anat a l'escola. Això és que va dir literalment. Va, si aquest és el bon estil de, de convergència, o d'unió, o de dos-dos, no sé, malament anem. Eh? Quan el Pere Navarro s'havia limitat a dir, que, bueno, que no estava d'acord que es modifiqués el tema de la, dels límits de velocitat perquè, havia havíem comentat aquí alguna vegada havia funcionat que, que funciona no ho toquis eh, tornant amb això penso que era ahir el diari eh, deia que de, de Castelldefels a la, a la a la plaça Europa o la plaça Espanya no, sé, no recordo exactament el eh, nom amb, amb els canvis que hi anava, es guanyava un minut i mig. En el millor dels casos, eh, suposant que el tràfic sigui fluid i puguis anar a la velocitat que ara pots anar, que no s'hi pot anar mai, anar allà, però bé. Eh, un minut i per això, tanta, tanta història. Ja està, eh, no, eh, també eh, respecte respecte eh, tot... dels, dels, dels ajustaments, sí, bueno, ja és, és lògic que s'hagin de fer. Però això s'ha de ser molt prudent, perquè crec que han determinat sectors que haurien de notar el mínim possible els eixos també és inevitable. Cal fer. I jo dubto molt que l'estigui fent així. Quan s'està dient públicament eh, que el que ha de fer la gent és apuntar-se amb una moto privada, o eh, eh, el que han de fer és anar amb una escola concertada o privada, el, el que vol dir és que mm, el, el govern està orientant la seva actuació cap, cap a un punt determinat, i diu la sanitat pública escapçem-la, traiem-li el màxim de és possible, i escolta, si la gent no està contenta, doncs que vagi a la badagina privada, com a alternativa. Això em sembla mm, baixar eh, molts graons de cop, amb l'escala que tan difícilment hem anat pujant per obtenir uns serveis públics d'una mínima qualitat. Eh? Doncs això que retallàs en temes d'ensenyament, d'educació, d'ensenyament públic, de les escoles, eh, com parlava la setmana passada, de la sanitat i per exemple el tema de la llei de dependència és que a més a més amb una situació dius, on els recursos socials, els recursos bases per a la població és important mantenir-los precisament per, per, per superar més la crisi, per donar-li més sortida que, bueno, no només demostra que s'han de fer ajustaments que sí, segur, segur que sobrem molts funcionaris, no sé coses aquestes, però però banda això també demostra que hi ha una, una, una política i una, una, una visió de cap poden han d'anar les coses, i és privatització de serveis i coses d'aquest tipus. Jo em don la impressió que el, quan surt un govern de dretes, a veure, no ens agrada, evidentment, perquè som gent d'esquerres i, entre altra cosa, vull dir, el ser d'esquerres no vol dir ni fer vot de pobresa ni vot d'aquesta edat, com encara hi ha algú que es pensa en aquest país. A mi m'agraden les senyores moltíssim, m'han agradat sempre. I els diners, doncs, també. Aquí, aquí també coincidim, eh? eh? Jo estic content perquè en aquestes tertúlies veig que els companys ja estan d'acord amb mi. La propera vegada que vingui... No hi ha vindre... coses que sí, eh? sí, vindré vindrem ganes de donar-vos a més canya. Avui trobo que he fet enfadar poc el Ferran Almeida. Però, vaja, és que no han sortit gaires coses de partida. Però vull dir... A veure, tornant a parlar seriosament, quan hi ha un govern de dretes, doncs aquestes coses se saben que vindran. Se saben que vindrà l'escola concertada i que l'escola pública es retallarà només deixeu-me que il·lustri un cas concret que m'explicava l'altre dia una companya meva que és periodista i em deia que el senyor Ferran Mascarell ex alcaldable del PSOE a Barcelona quasi, quasi dir, es postulava i com que li van dir que no va plegar i es va canviar de camí volia, volia, sí el, el PSC-PSOE, no, inaudi... bueno, home el... aneu, aneu amb coalició bueno, el senyor Mascarell, total que els va reunir els periodistes i els hi va explicar doncs, el tema de les retallades, el tema de no sé què, de que el Liceu es trauria part de la subvenció, de que aquí podien fer molta demagogia, dient bueno, pues que està bé no? que l'òpera se'n faci menys i que vagi a cantar a Alemanya i tira que aquest vas en el Liceu, però que sortint d'aquesta la... rara de premsa va convidar tots els periodistes a casa l'Eopoldo a dinar. D'acord? I no em feu dir el nom de la persona que m'ho va dir, perquè clar, suposo que també van a dinar i ja sé que algú pot dir home, a veure, escolta'm, el pressupost de cultura tampoc no vindrà d'un dinar dels 20 no gest. però vull dir jo que vinc de l'empresa privada sempre m'han ensenyat que quan s'ha de rentabilitzar una cosa i a casa jo ja ho faig així jo sóc dels que apago el llum en els meus nets perquè considero que el llum s'ha de tenir a tot arreu i s'ha d'engegar quan es necessita quan no es necessita es té que pagar i amb això considero que és igual i evidentment no té no tombaran el pressupost de cultura doncs el que pogués costar el dinar de 20 periodistes però és el gest i és el fet i clar, quan tu veus que el que emana actua així no li pots demanar a la, a, en el que està per sota teu que estalviï els clips o estalviï les fulles de la fotocopiadora i llavors això és una cadena vull dir, d'aquest pal anem a l'hora d'estalviar jo sóc com el Ferran, el Ferran Pasqual, li donc tota la raó i amb això no sabem ni tan sols copiar la Merkel, que també va fer retallades, i ens va dir les que teníem que fer aquí, amb ensenyament no va retallar ni un duro. Ni un duro no va retallar amb ensenyament. Per què? Perquè ella sí que creu en l'IMAS-D. Mireu, aquí ens estem omplint la boca que l'IMAS-D serà el que traurà la gent de l'atur. Formar un enginyer costa 5 o 6 anys d'universitat i uns anys de pràctica en el treball. Reciclar un paleta que no ha fet res més en tota la seva vida amb tots els meus respectes amb un curset de dos o tres mesos no el traiem de posar tot i el posem a l'IMASD el seguim portant a l'atur i això és així i això no és una cosa que es canviarà d'un dia per l'altre ens agradi o no ens agradi no es canviarà d'un dia per l'altre i d'això no se'n parla, d'això no se'n diu res aquí el que interessa pues hem retallat un 5% del, dels funcionaris doncs pues ole, pues molt bé ara, amb ensenyament per què retallem amb ensenyament? i només ens, ens qüestionem el tema dels ordinadors doncs molt bé. I a sobre ara ja comencem a afegir que algú del govern espanyol devia tenir certa comissió amb la compra d'ordinadors. Ara ja aquesta és la segona lectura que es fa. I... Bé, ho hem de deixar aquí. Ferran Almida, Ferran Pascual, i Miquel Navarro, moltes gràcies i que vagi molt bé el dia. Molt bé. Molt bé. Adeu, bon dia. Deu, bon dia. Deu, bon dia. Deu, bon dia.